Då är det ju att vi lyssnar på podden juli. Är det redan juli? Vad ska vi prata om idag? Jag kan berätta en sak först. Okay. Bara när jag skulle till jobbet idag. Det mm. tyckte jag var väldigt kul. Då skulle jag in i mataffären och köpa Tugumi. Och de som handlade var ett par som stod före mig i kön. Och de köpte minst 20 nät med avokado. Och det Oj. var det enda de köpte. Vad tror ni de skulle göra? Jag vet. Aha. Jättemycket guacamole. Alltså jätte, jättesur. Till sommarbuffén. Kanske. Ja, men så här. Det är knytis. Deras uppdrag. Gucka. Säger också Gucka, vad härligt. Ja, jag tror att det är ingen som under 30 som säger det. Men jag, som är 38, jag är ju 30 och ja. säger inte det. Nej, men vi är lite äldre, säger Gucka. Mm. Och jag vet inte, jag säger inte det, et på slutet, jag ni det? Så det det känns fransk, liksom, fast egentligen ja. är en mexikansk spansk, jag vet inte Avokadoröra Det, det kan ja, säger säga lite. Så det är minst hundra men, så, ja, men Min köpte. teori är att de som köper nät, de ska mm. ju ha det till röra eller soppa eller så för att köper man nät. De är stenhårda Ja, det är svårt att säga, Åh, jag skulle vilja göra en föret med lite avokado i, då går det inte att köpa nät, då måste man ju finklämma på enskilda för att få. Mm. Ja. Så en himla -fest. Ja känner mig så oerhört förvirrad. Vilka är vi som sitter här inne i det här rummet? Ska vi ta en presentationsrunda kanske? Ja, men det är nog dags. För oss och för lyssnarna. Hej, jag heter K.P. Lukas. Hej, Lukas. Ja, jag heter K.P. Ludvig. Och jag heter K.P. Jossan. Hej. Kul att vi har samlats här idag. Kul att se er. Vi såg ju varandra alldeles nyss i och för sig. Men tycker ni inte att det är lite annorlunda? Någon har fyllt jämt. Jämt. Josefina har blivit 30 år. Mm. Det känns jättebra faktiskt. Jag har alltid varit yngst, känns det som, nästan hela mitt liv. Och när mm. man är 30 år, då är man ju nästan, jag vet inte ens om man kan kalla sig ung när man är 30. Nej. Det är lite tvek, Nej. nu är man mer... Ja, jag hade exakt samma känsla när ja. jag fyllde 30. Fram till dess man att jag är ändå ganska ung för att jag har gjort allt det här. Sen så bara dagen efter. Nej, jag är ändå inte så ung. Ja. Nej, om man ja. inser att det finns så himla många människor som är yngre än. För så har det inte varit för mig förut. Men jag just liksom... att det finns så himla många vuxna som är äldre Man vet ju så här att det finns skåpeläsare och, och sådana ja, under 15. Finns... Men just att det finns så många exakt. mellan 20 och 30. Ja. Den, den, ja, jag känner igen känslan. Ja, men för jag är yngst i min familj. Yngst i typ yngst i min släkt ja, Jag gick, yngst på jobbet när var vi inte alltid praktikant. yngst i klassen har varit yngst på jobbet Ja för Men, nu är även om du är yngst fortfarande så har, har du liksom bytt sida, du har kommit med i vårt gäng nu. Ja, Du är med mig mm. och Lukas nu Precis, precis. Det, känns, det känns gött 30-plussarna ja. ja. Välkommen, välkommen i gänget och Nästa gång mycket. det kommer en ny praktikant som är 23-24 eller något så kan du också mm. känna dig lite såhär oj oj oj, ungdomen Ja, men det ja. känns roligt faktiskt. Ja. Hoppas att ni som lyssnar inte tycker att jag har blivit för gammal. Vilket, vilket, vilket datum fyller du nu? 14 juni. Får jag kollade här i, i jag kollar här i KP9 på Klotter. Och då ser jag här att du är... Vad sa 14 juni. Ja. Eh, du är en sminkad bläckfisk. Oh. Ja, är, vad är du? Jag önskar att jag hade klotter? åtta armar. Jag är en glittrande elefant. Ja, och jag är en lång skalbagge. Det är alltså en sån här lista där man tar sitt eh, månad man är född och datumet man är född. De listorna är ju nästan klotters höjdpunkt. Ja, Eller, jag, jag gillar hela klotter, men de är roliga. Jag älskar alla listor som kommer in. Och de är så populära. De, sk vi skulle kunna fylla en hel tidning med sådana. Eh, men vi kan väl fylla några sidor någon framöver i alla fall. Ja, men eh, det blir ju en liten listspecial. Ja när då? KP13. Ja, men det okay. Så håll, håll utkik. Jag kan dra en ja. rolig lista så länge. Får <laughs> tal om roliga gamlingar. Mm. Som jag själv. Mm. Ja, Bästa. Så. Kommer du vara med på den här listan. <laughs> Bästa russierna. Nej men jag har topp tre roliga gamlingar. Mm. Okay. Den första kanske ni minns. Världens äldsta djur. Just det. Var en musla. Som man trodde var runt 400 år. Men man ville ta reda på exakt hur gammal muslan var. Så då skulle forskare undersöka den här. Och då var de så korkade så de öppnade muslan åh, så att den härlig, dog. Åh herregud. <laughs> så forskarna så dödade världens äldsta djur. De kunde inte ha väntat tills den dog bara. Nej, de Nej. var för ivriga. Men det som hände då när man öppnade muslan. Det var att man insåg att den var ännu äldre än vad man trodde. Aha. Den var 507 år. Ja. Och alltså då född 1499. Det är så sjukt. Ja, ah, det är så helt galet. sjukt. Men eh, vi skrev ju efter det, strax efter det, om eh, den här eh, valhajen eller vad det är som simmar runt här uppe i det nordliga vatten. Hårkärringen. Mm. Och den kan ju också bli 400 år. Och, och nu är det ändå så här, en fisk med hjärna och ögon. Det är lite mäktigare än mm. en musla som bara är en slämhög. Liksom. Hårkärringen är lite... Lite av en poddmaskott kan man ja, säga. Det mm, är nog det gör att de vi är. oftast återkommer till. Ja. Kan inte du fixa en sån... Eh, någon form av hårkäringsdocka ja. eller någonting? Ja, man som namna. vi kan ha med. Mm. Ja, och det, kanske att eh, vi gör en hel podd om när Vi mm. har jag nämnt den så många gånger tydligen. Den. Men det var ju bara eh, ettan ja. på din Eller trean ja. på din Tvåan då? Ja. Då är det den här gamla rulltårtan. Kommer nog ihåg den? Ja, ja. Den ja. var ju sådär... <laughs> Den var till typ från början av 70-talet ja. eller något? Alltså. eller det var... Det faktiskt dyker upp i nyheterna lite då och då. Mm. Gamla rulltårter, de verkar hålla sig väldigt bra. Mm. Till exempel var det för några år sedan eh, en... Nu kommer inte ihåg vad det var, men det var en lärare tror jag som hade sparat... De hade köpt jättemycket rulltårter till Lucia-firandet. Jag vet inte varför de köpte rulltårter och inte lucy -bullar. 1986 ja. i en skola. Och sen hade en rulltårta blivit över och legat i ett kylskåp där i 25 år. Och den såg jättefin ut. Och sen så blev det en stor nyhet. För att då var tv-nyheterna där. Och gjorde ett reportage. Och så sa de i inslaget att nu smakar vi på den 25-åriga tårtan. Och sa att den smakade jättegott. Mm. Och då blev det spred sig jättemycket. Men det var fejk. Mm -hmm. De åt en ny tårta. De åt inte en What? Så var det. Varför sa de det då? De... De ljög. De, de ljög. Jag tror att det var... Ett missförstånd. Aha. För jag tror att de när de filmade tänkte, eller de som var på plats, det är klart att vi inte kan äta en 25 år gammal rulltårta. Det kommer alla som tittar förstå. Ja, ja, ja. Vi säger med glimten i ögat på skoj att vi äter en 25-årig tårta. Mm. Bara det att ingen som såg det förstod att det var skämt. Så det Nej. var ett skämt som misslyckades Okej, totalt. Men man skojar ju sig inte om rekord tycker jag. Nej, Nej. tycker inte jag heller. Och det tyckte väl de flesta som tittade. Inte heller mm. som alla trodde på det. Rulltårta är min, mitt favoritbakverk. Mm -hmm. ja. Är det? Ja. Vilken, den bruna? Sen, den, eller den, är den bruna den med smörkräm. Åh, oh. oh, okay. gott. <laughs> ja. Det är lite udda som att har ha högst upp i toppen. Liksom. <laughs> den är ohotad. <laughs> okay. Men snälla, kan inte du bjuda på en sån i Augustypodden? Den ska jag absolut göra. Här. Jag ska baka en sån med riktigt geggigt mycket men. smörkräm. Mm. Det är okej okay om du köper den också. Så. Ja, men den är inte lika bra. Då. Nej, okej. Okay. Köper man de, då blir det ofta, då är det inte smörkräm, då är det en sån här vitt äggskum i mitten. Ja. Öh. Vad är smörkräm då? Ja, det är smör med socker blandat i en gosig, bitter, oh. alltså, och så på. <laughs> ah. är, det, är det det som brukar alltså... vara inne i beskriver? Är det smörkräm? Ja, det lite den, den ja. grejen. Ja, Synd att det inte var vid det här, för du illustrerar väldigt fint med händerna hur man bakar. Ja. det där. Mycket inlevelse. <clears throat> ja. Okej, tre då? Eller ettan. Började du i toppen? Ja, jag började i toppen. Jaha, så muslan var ett där, rulltårtan var tvåa. Ja, ja och så, ja, min... så... Ja, tills slut ska vi avslöja vem man kniper bronset. Ja, nu är det spännande. Så, inte riktigt lika cool, men dock äldst. Ja. Eh, världens äldsta träd, vet ni var det står? Ja, jag vet, för jag har ju skrivit om det här trädet. Ja. Det var ju inte länge sedan i KP. Det är ju gammalt chiko. Ja, i det i Jämtland Dalarna. Nej, i i Älvdalen i Dalarna. I Dalarna, det här gamla rotsystemet det står en av en gammal gran av gran ja, precis. Som har rötter 9550 år tillbaka i men, tiden. Men det där träd, det det, Ja men den granen är så fuskig för den är liksom här, som någon sorts rotsystem som mm. kryper och växer lite på sned. Den är mer som någon sorts Ja, buske som förnyar sig själv. Alltså, Men är Det är ju inte ja. som ett sånt här mammutträd. Nej, liksom, ja, det bara... är sant. Men jag tycker ändå ja. det är coolt. Jag tycker det är coolt att den har, den har ju överlevt genom att den hela tiden anpassar sig till ja. rådande väder ja, och sådär ja, grejer. Ja, det är det mycket blåst och så här kallt och tynar den ihop till en liten boll mm. som liksom kurar ihop sig på fjäll. Det är också häftigt att tänka sig alla typer av människor som har sett den här det här ja, granen gran alla som har stått under... alltså olika stenålder människor. Alla har låtit bli att göra ved av den här. Tänk ändå hur många träd det finns. Ja. Okay, det kan ju finnas ett oupptäckt träd som är äldre, eller lite beroende på hur man mäter. Men ändå av alla, alla träd så finns det i Sverige. Mm. Det är super häftigt. Jag undrar om de upptäckte det från första gången, för att det ser ju ut som en liten skrupplig gran som helst. Eller hur? Mm. Varför heter den Chico? Det låter som någon som kommer Aha, från Mexiko. Ja, det kan jag berätta för dig. Det var nämligen en farbror som inte heter Chico, men Nej. hans hund är. det. Aha. Och som en liten, en liten hyllning till hunden fick trädet samma sak. Då. Gamle Chico. Old Chico. Ja. Kul lista. Ja. Härliga Tack. punkter. Har ni någon att tillägga? Någon? Ja, men när vi ändå håller på att prata om gamla saker ska jag inte säga, men gamlingar. Då kan jag passa på att skjuta in en liten svar på allt alltfrågor ja. som jag har fått. Ja, det Från signaturen eh, Freefreak. Freefreak? Fre ja, hej Freefreak. Fre eh, personen då undrar hur gammal är världens äldsta människa? Bra fråga. Det är inte Josefina Auer då, som är 30 år. Nej, mm. utan det är Xiomiako det är en japansk tant som nu i maj i år fyllde 117 år det kändes också lite antiklimax för har man inte hört personer som har varit över fast det är världens äldsta nulevande nulevande, ja ah. precis jag tycker det är superhäftigt, ja. Ja, precis. Och nu så jo, 117. Nu kikar jag här och ser att det beror på ja, att hon äter mycket ål. Ål? <håll> Han <håll> spanar upp min lista. Ja. ja, hon hävdar att den här höga åldern är för att hon äter mycket, mycket ål. Och inte men, röker. Och så röker hon inte. Nej. Nej, men stackars men, ål. Inte röker. Väldigt <håll> få som röker nu. Ålsläktet längtar efter att hon ska dö då. <håll> ja, men då tänker jag så här, Vem kommer bli nulevande, kommer bli äldst i Sverige? Edvard Blom. Ja, han äter ju väldigt jag mycket ål. Jag älskar ål. <laughs> Åla gillar hans bästa fest. Men hur är det med ålen? Förlåt att jag inte är så kunnig, men inte den lite utrotningshoten? Jo, det är en Väldigt stark till och med. Man mm. får äta, den får vara odlad på ett visst sätt för att man ska få äta den. Ja, just det. Precis. Det vet antagligen ki ja. Så ni som inte närmar er hundra än, ni kanske inte behöver äta ål hela tiden? Nej, man kanske kan börja senare. Ja, mm. precis. Men jag kan ju också säga att världens äldsta person eftersom du inte tyckte 117 var något speciellt. Så världens äldsta blev ju 122. Just det. Ännu mer. Oh. Över 120. Och det var en fransk tant som hette Jean Calment. Cal <laughs> vad hon hette exakt så. Jean Calment. Jean <laughs> Cal <laughs> Även hon hade ett recept då till att hon blev så gammal mm. och så här. Men då var inte hon gillade fruktsallad jättemycket och så gillade hon choklad ännu mer men det hon hävdade var liksom den största anledningen till att hon blev så gammal det var ju att hon aldrig stressade hon bara hade det kul hela tiden i sitt liv och hon tyckte framförallt om att fäktas kul mm -hmm. äh, åka rullskridskor, han ja. Ja, är också kul och skjuta vildsvin kul, ja, kanske kul det beror på vem man frågar. Ja. Ja. Men, men jag tror att hennes namn också, att det är så, så kul så att alla har liksom skrattat och lett mot henne när de har, så har mött så mycket glädje men jag tror det betyder någonting med lugn där med Kalman. Kalman, ja, precis. Ja, men men är förnamnet det är det samma som John Dark. Alltså det är Janne. Janne på svenska. Janne. Ja, ja, men, ja, men på tal om chokladen kan jag bara säga att hon ibland åt hon ett kilo choklad i veckan. Oj. Det är ganska mycket. Ja, men jag tänker det borde komma någon sorts veggie eel. så att Veg även vegetarianer kan njuta av hög ålder. Finns det en vegansk ål? Det borde komma. Det, finns ju <laughs> en det är jättebra, och... du borde uppfinna en. Ta kontakt ja. med ja, någon ja. ål. Men i hög, hög fett fettma i ålen. Jättefettfisk. Ja, så då tänker jag, vad finns det för <clears throat> avokado? Avokado är väldigt ja, den, hö hög fett. Alltså, vegetariska eller veganska ålen kommer ju vara så avokadobaserade. Som jag såg skulle göra <laughs> <laughs> Ja, avokadål. <laughs> ja, avokadål. <laughs> Jag har ju varit vegetarian i 20 av mina 30 mm. år, så jag måste väl proppa i mig eh, vegopål. Nästa gång du har nu. födelsedag kan du väl ha ett avokadol-gille. <laughs> men vad tror ni är recept på att bli gammal? Nej, men Jag, jag tror, tror att hon, bli... Jean-Colman, var inne på rätt spår med stressen. Mm. Mm. Och jag tror ju att även om man har lite stressigt i skolan eller på jobbet så, så kan man ju göra det... Man kan uppleva stressen som väldigt negativ, eller så, så låter man den inte bli det. Liksom. Ja, det, var, det är ju lite lätt för Ran att säga att man ska leva stressfritt också. Hon, hon, hon var gift med en väldigt rik person ja, som behövde aldrig Hon behövde inte stressa ja, så mycket. Och så att hon hade varit pensionär de senaste 60 åren. Så hon <laughs> kanske, kanske inte kommer ihåg exakt hur det var innan. Nej. Nej, men hon var. Jag läste lite om henne. Det var, hon lät sig aldrig bli uppjagad. Hon levde under andra världskriget. och, ja. så där, och Första också för en del. Precis. Men jag, det var soldater jag, som sprang i byn och grejer. Men hon verkar inte tycka ja, det var så jag, stressigt. Vi är inne på samma spår hon och jag. Mm. jag menar, alltså, att omvärlden kan vara stressig. Man kan, man kan ha mycket att göra. Och liksom, men eh, om man själv stressar upp sig. Så det finns ingenting att vinna på det. Nej. Och särskilt inte att stressa upp sig över saker som man faktiskt inte kan påverka. Det är du expert på, ja. Lukas, så du ja, har några år. Men jag, ja, precis. Och jag tror att det är det hon menar lite. Nya situationer att anpassa sig till men man kanske inte behöver eh, släsa upp sig. Mindfulness med KP-Lukas, ja, exakt. Ärligt. Jag vet inte om det stämmer, men jag har hört att vågskvall. Mm. Att man gillar det så mycket för att det går liksom i samma tempo typ som, en, som pulsen i Vila jag blir man ganska blir rofylld bara jag tänker på mm. Mm. Precis, så att lägg på lite liksom stilla vågor till det här Precis. Jag, och det, det är väl kanske inte att det påminner om ens egen puls så mycket som att det påminner om tiden när man låg i en livmoder och hade en puls eh, som enda ljud om <laughs> man inte hade en väldigt, väldigt stressig mamma då då kanske man blir mer killad av andra ljud som hackspetta eller mm. liksom. Måsar tycker jag är väldigt eh, rogivande De här lojaskritten Men är de inte lite de, Men de är lite onda Nej liksom. ja, men eh, inte såhär Måsar som man får hetsa på någon soptunnel det, jag Tänker jag att det är ute vid havet Och ligger ja. där och plaskar och så Men även ju, alltså, det är lite såhär Vildvittra ribbar Vackra lilla män Nej det är inte rogivande Nej. <laughs> Måsar men inte Vildvittra Jag drömde för övrigt en gång att jag fyllde, det var så konstigt att det var min födelsedag drömde jag. Och så fick jag ett sms i drömmen och så tog jag min mobil och min hand var liksom så här väldigt, det var en, en gammal människas hand såg jag liksom i drömmen när jag tog min mobil. Och så läste jag smset så var det från en kompis mm. och så stod det grattis på 85 årsdagen. Wow. Uh, det var så obehagligt För då kände jag bara Fyller jag 85? Vart har hela mitt liv tagit vägen. Det var så läskigt Du Vet du att det finns ju andra människor Som är födda på samma dag som du? Exakt samma dag som jag ja. Nej oh. samma år. <laughs> eh, Det gör det ju säkert ja. också då, Men jag tänker bli lite på kändisar här ja, datum. ja men berätta för att Jag ja. vet inte alls vilka Du har inte koll på någon? Nej som amerikanska presidenten, Donald Trump. Fyller han på min följd yeah, idag? Jajamensan, tvillingar. Typ <laughs> Vad fyllde han nu då? Star Twins. Kanske lite mer än 30. <laughs> ja, men jag vill veta exakt hur många år, eller ja, Ingen aning. Jag skulle säga att han är över 70 i alla fall va? Kan han ha fyllt 70? Nej, Kanske. Jag tror, I sådana fall skulle ni ju liksom vilja vara jämnfödelsedagsårs-tvillingar. Jag känner lite att han snår min dag. Det finns väldigt många svenskar som har mm. samma födelsedag som du. Okay. 2017 föddes eh, det flest bebisar just i den här den tiden på året. Inte Jaha. exakt 14 juni, men 14 juni var en av de dagarna när det föddes flest. Ett barn. Ett av de vanligaste födelsedagarna. Ja. Så att de, eh, ja om 50 år typ, då kommer en väldigt stor del av, av uh, svenska befolkningen vara födda, typ 14 juni. Men vad är det en ny trend? Vad var det? Ja, okay. det är det som är sjukt att det har förändrats. För mm. nu, om vi ser till alla som lever nu, då är det vanligast att vara född typ 10 april, så här 14 okay. april. Det har att göra med... Ja, mm, midsommar? Nej. Nej, men semestern förr i tiden låg ja, alltid på en, så här, industrisemestern typ i juli, ja, ja. augusti där någonstans. nu passar vi på att för barn ja, nu så, det så tänkte folk nu har det blivit lite mer flexibelt ja. med semester så ja. man kan boka en charter okay. i maj ja, det. Vet, eller, Men när har man semester? eller i oktober vem vet? jag kan inte räkna jag ska säga semester på ett lite snuskigt sätt <laughs> när, har, när har folk semester nu för tiden då ja vad blir det tio månader innan här, mm. i juni ja. Det är väl så här i oktober. Säger man inte nio månader? Ja, ja, september, oktober ja. där någonstans. Man ja, kanske det. tänker mm. det var ju ingen härlig sommar i år. Var. Vi bokade en vecka ja, på. Eller, så vecka eller. att passa passar på att ha lite efter eller, semester efter ja. semester. så är det ett resultat av att man har börjat jobba igen. Ja just det, det ska det låta mm. det, ja, det trodde de inte på Statistiska centralbyrån De mm. trodde på semestern, att det har blivit mer flexibelt ja, Men det är väl man, roligt vad ändå vad att det är, att min dag är så populär mm. Jag vet att vi har en KP-läsare Som heter Malte som förlorar på samma dag som jag mm. För att, Grattis Malte Ja, grattis Malte För det var nog förra året så intervjuade jag honom Bara någon dag Innan vår födelsedag mm. Så då kom vi på att vi Är ju också Star Twins Cool. Mhm. Mm Nej, men det var, jag hittade en karta där man kunde klicka sig runt i hela Sverige och se alla kommuner när, vilken födelsedag som var vanligast i de olika kommunerna. För då tänkte jag att jag skulle hitta en där, där just, hade just 14 mm. juni. Det hittade jag inte. Utan alla har ju sådär. Ja, det är mellan april och juni där. Förutom en som hade i Småland, Vaggrids kommun tror jag det var. Mm -hmm. Som hade min födelsedag, 24 september. Aha. Det var vanligast där. Konstigt. Jag tänkte just fråga hur vanliga er är Ni fyller i september och november ja, det är typ i nio år, då Men om, om vi har någon sorts, eh, någon sorts Finns det läsare i Vaggerud eh, Skriv in och förklara det här <går> ja. Vi vill veta Adressen är ju så fin. Kpodden Men Är så lätt? Kpodden Det var att skriva hela tiden Det är för lätt för att låta bli att skriva Exakt och man kan ju skriva in nästan vad som helst Men helst är kanske tips på vad vi ska prata om Ja Ja Jag har en lista. Ja. Äh, bästa Michael jackson låtarna. <laughs> mm. är, är det någon som har skrivit in och bett om den? Nej, Nej jag sa bara att jag har en lista ja. som jag tänkte ut medan mm. ni pratade. Mm. Ja, men det är äh, ja, mycket <laughs> King of Pop. Största popstjärnan som, äh, som har levt. Ja. Äh, alla vet vem Michael Jackson är. Äh, fjärde plats. Give in to me. Vet ni vem det är? Nej, hur låter ja. den? Det är en ballad som ändå har ett gitarrsolo av eh, den gamla Guns N' Roses-gitarristen eh, som Ludvig har träffat. Faktiskt. Just det, IKP. Oh, vad hette han? Slash! Slash! Det var fyran Ja, det var fyran. Ja, mm. På tredje plats är det Remember The Time. Mm. Eh, den är från samma skiva som Giving To Me, Dangerous. Och, eh, det bästa med låten är när han freakar ut efter ett tag. Han har ju mycket ljud för sig, Michael ja, Jackson. Ja. Vet ni hur jag kom på den här ja. listan? Ja, exakt så kom jag på att för du sa Jean Colmont och då tänkte jag att det lät som Chamon! som Mike brukar sjunga och då så kom jag på att Remember the time måste vara trea på listan för att på slutet så är han helt galen med sådana djur och han bara You and me on the beat Det bara pågår ja, Andra plats, birit för elgitarren Okej, okay, nummer ett Ja Dirty Diana. Mm. Den är alltså fruktansvärt bra. Och jag gillar ju hans de gitarrbaserade Michael låtarna. Mm. Har ni kanske märkt av listan. Såg du honom live någon gång? Nej. Jag hade ju biljetter till This Is It i London. Mm -hmm. Det skulle vara hans avskedsturné, ja. Det sista han gjorde. Han skulle ja. göra 80 spelningar i London på den här O2-arenan där. Mm. Hur kändes det? Jag alltså, inte blev av <laughs> Det var ju så sjukt bittert mm. Vilken grej det hade varit Härlig lista, Jag mm. har fått två härliga listor? Jag tänker mm. inte ge någon lista Nej men du hade ju värsta svar på allt ja, eh, ja, det, det var... Bonansan För nu knyter vi ihop det här ja. Nu knyter vi ihop det här och ifrån uh, men, Musik till, till musik Till musik, exakt för, ja, Om man ens kan kalla det musik, vi har ju lovat er en sån Just det Precis, nu vet vi att det finns trogna lyssnare som har koll på det här, Så det är ju lika bra att vi håller vårt löfte Men ja, vi ska ju framför en låt tillsammans Men det kan vi inte göra här inne Nej, det Vi måste uppsöka en bättre lokal mm -hmm. Annars kommer folk i huset tro att brandlarmet går yes. Men njut av musiken Ja, gör det Och så hörs vi i augusti Hej då Hej då okej okay. Ja, då är vi alltså nere här långt under jorden i Bonnier Magazine Brands källare. Mm. Also known as uh, kp Studio. <laughs> precis. Ja. Uh, ja, men vi kör väl på en gång då tycker ja, jag. Vi har alltså du... Josefina på Melodica, uh, jag spelar gitarr och ska sjunga lite grann. Och så har vi Lukas på så kallad rapping. Rapping, precis. Uh, Den är beredda, djupande jag. <clears throat> och vi kör Zweig-Kleine Italiener. Ett. Ja. Nein, Eine Reise auf der Süd, dann bist du alles schön und fein. Doch zwei kleine Italiener machte gern zu Hause sein. Ja, ja, Trygg på paus och softa för det gör man ju för sällan, alldeles för ofta. Skäl för bråttom, finns det för gott om så låt mig istället vävlig babbla något motiv för att relaxera. Ja, det känns bra. Det här är vi flerare som sjunker ihop i närmsta säg och digga vår refrain. Woho! <applåder> glad sommar. Ja, glad, glad sommar på er. Glad sommar. <skratt> <skratt> <skratt>